Розділ перший. Оголошено вбивство. Щоранку від опів на восьму до пів дев'яту, крім неділь, Джоні Бат об'їздив на велосипеді село Чіпінг-Клегорн, голосно насвистуючи крізь зуби. Зупинявся біля кожного будинку чи котеджу і засовував до поштової скриньки ті вранішні газети, які господар передплатив у містера Тотмена власника газетного кіоску на Гай-стріт. Так полковникові та місіс Істербрук він привозив «Таймс» і «Дейлі Грефік», місіс Светенгем, – «Таймс» та «Дейлі Воркер», міс Гінчкліф та міс Мергатройд – «Дейлі Телеграф» і «Нью Кронікл», міс Блеклок – «Телеграф», «Таймс» і «Дейлі Мейл». Усі ці будинки практично в кожен дім у Чепінг-Клегорні – він щоп'ятниці доставляв також по примірнику місцевої газети «Нордбенгем News энд Чіпінг Клегорн Газет», яку в селі називали просто «газетою». Отже, щоранку в п'ятницю, скинувши побіжним поглядом на заголовки в одній із центральних газет, «Міжнародна напруженість зростає», «Сьогодні відбудеться асамблея ООН», Поліція шукає вбивцю білявої машиністки. Три шахти простоюють. 23 людей померли від харчового отруєння в готелі Сісайд. І таке інше. Більшість жителів Чипінг-Клегорна нетерпляче розгортали газету і поринали в місцеві новини. Після побіжного погляду на розділ листів, де знаходили свій повний вираз «люта ненависть і ворожнеча», Дев'ятеро з десятьох передплатників починали уважно читати приватні оголошення. Тут у переміж друкувалися повідомлення про продаж нерухомої власності та про розшук осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, про винайм домашніх робітниць, про собак, про свійських тварин і птицю. Одне слово – усе те, що могло зацікавити жителів невеличкого села Чипінг-Клегорн п'ятниця, 29 жовтня, не була винятком. Місіс Светенгем відкинула з чола свої гарненькі сиві кучері, розгорнула Таймс, ковзнула тьмяним поглядом по сторінці ліворуч, дійшла висновку, що Таймс за своїм звичаєм приховує цікаві новини в такий спосіб, що шукати їх марно, скинула оком на інформацію про народження, одруження та смерті приділивши найбільшу увагу повідомленням про смерть, потім, виконавши у такий спосіб свій обов'язок, відклала «Таймс» і нетерпляче схопила чіпінг «Клегорн Газет». Коли через хвилину до кімнати увійшов її син Едмонд, вона вже цілком заглибилася в читання приватних оголошень. «Доброго ранку, любий!» – сказала місіс Светенгем. «Смідлі продають свій «Даймлер». Вони купили його ще в тридцять п'ятому. Давненько вже хіба ні?» Син щось буркнув під ніс, узяв дві вуджені рибини, налив собі філіжанку кави, сів за стіл і розгорнув дейлі-воркер, яку прихилив до тостера. «Продаються цуценята булмастифа», – прочитала вголос місіс Светтингем. Бігме не розумію, як люди примудряються сьогодні годувати великих собак. Я справді не розумію. Ти диви, Селіна Лоренс знову шукає собі кухарку. Якби вона звернулася до мене, я сказала б їй, що давати такі оголошення в газетах тільки час марнувати. Вона не повідомляє своєї адреси, а дає тільки номер поштової скриньки. Якби вона порадилася зі мною, я сказала б їй, що це фатальна помилка. Слуги нині зголошуються лише на ті повідомлення, де названо адресу працедавця. І вимагають, щоб її було названо зрозуміло і чітко. Штучні зуби. Диво та й годі, чому сьогодні такий попит на штучні зуби? Надзвичайно низькі ціни, чудові цибулини, наш найкращий сорт. Якщо вони справді найкращі, то чому ціни на них низькі? А ось це. Дівчина шукає цікаву посаду. Хоче подорожувати. Дивина, яка розумна. А хто не хоче подорожувати? Такси. Мені ніколи не подобалися такси. І не тому, що це собака німецька. Ми давно вже подолали упередження проти німців. Просто вони мені не подобаються та й годі. «Так, місіс Фінч, чого вам треба?» Двері прочинилися, і у них просунулася голова і тулуб жінки з похмурим виразом обличчя в потертому оксамитовому береті. «Доброго ранку, мем», – сказала місіс Фінч. «Ви дозволите мені тут прибрати?» «Зачекай, ми снідаємо», – сказала місіс Светенгем. «Ще не закінчили снідати», – додала вона тоном вибачення. Скинувши поглядом на Едмунда та його газету, місіс Фінч зневажливо пирхнула і зачинила двері. «Я тільки почав снідати», – сказав Едмунд, а його мати зауважила. «Ліпше ти не читав би тієї жахливої газети, Едмунде. Місіс Фінч терпіти її не може». «Не розумію, що має місіс Фінч до моїх політичних поглядів. Якби ти, бодай, належав до робітників», пояснила свою думку місіс Светенгем. «А ти взагалі нічого не робиш». «Це велика неправда», – обурено заперечив Едмунд. «Я пишу книжку». «Я маю на увазі справжню роботу», – сказала місіс Светенгем. «А місіс Фінч нам дратувати не можна. Якщо вона почне нас недолюблювати і перестане приходити, де ми знайдемо іншу хатню робітницю?» «Ми дамо оголошення в газету» сказав Едмунд, посміхаючись. «Я вже тобі сказала, це нічого не дасть. Тепер, якщо в родині немає старої няньки, яка робить усю домашню роботу і готує на кухні, то справи в такої родини кепські. А чому тоді в нас немає старої няньки? Чому ти не подбала, щоб вона в мене була? Про що ти думала? У тебе була індійська нянька, любий». Ти виявилася непередбачливою матір'ю, промурмотів Едмунд. Місіс Светенгем знову поринула в хащі приватних оголошень. Продається, не нова газонокосарка. Цікаво, господи, що за ціна! Знову такси. Напиши мені або якось дай знати про себе. Я в розпачі, твій вовчик. І якими дурними прізвиськами люди іноді себе називають? Продаються цуценята Кокер Спанієля. Ти пам'ятаєш нашу любусь Юзен, Едмунде? Вона була кмітливіша за деяких людей. Розуміла кожне слово, яке ти їй скажеш. Продається буфет у стилі шератон. Справжня сімейна реліквія. Місіс Лукас Дайас Холл. Яка ж вона брехлива ця жінка, «Шератон, ви тільки подумайте!» Місіс Светенгем зневажливо пирхнула і стала читати далі. «Усе було помилкою, моя Люба, але кохання не вмирає. У п'ятницю, як завжди. Дж!» Певно, якісь закохані, що посварилися. А може це потаємна мова злодіїв, тобі не здається?» «Знову, продаються цуценята такси». Мені здається, люди трохи схибнулися на розведені такс. Адже існують інші породи собак. Твій батько Симон розводив манчестерських тар'єрів, які то були гарненькі цуцики. Мені до вподоби ті собаки, що мають довгі ноги. Дама, яка виїздить за кордон, продасть свою яхту з двома шикарними каютами. Не зазначено ані розміру, ані ціни. Оголошується шлюб. Ні, Едмунде, не шлюб, а вбивство. Що-що? Едмунде, Едмунде, послухай, ну, я вперше таке бачу. Оголошується вбивство, яке відбудеться у п'ятницю, 29 жовтня, у Літл-Педоксі, о пів на сьому вечора. Запрошуємо до участі всіх знайомих та друзів. Едмунде, чи таке може бути? Що ти сказала? запитав Едмунд, піднявши погляд від своєї газети. «Відбудеться вбивство, призначене на п'ятницю 29 жовтня. Едмунд, де це ж сьогодні? А дай ногляну». Син узяв газету в матері з рук. «Але що б це могло означати?» – запитала місіс Светенгем із цікавістю в голосі. Едмунд Светенгем потер перенісся з виразом сумніву. Ідеться про якусь вечірку, думаю, гра у вбивство чи щось таке? Ну, знаєш, не погодилася з ним місіс Светингем. Це надто кумедно й трохи по-дурному давати в газеті таке оголошення. Зовсім не схоже на летицію блеклок, що завжди здавалася мені жінкою з надзвичайно тверезим розумом, а може, на неї вплинули ті веселі юні створіння, що оселилися в її домі. Це надто пізні оголошення, чи не так? Сьогодні. Ти думаєш, запрошують і нас? Тут сказано, запрошуємо до участі всіх знайомих та друзів, зазначив син. Знаєш, мені зовсім не довподобиться новочасна мода запрошувати людей, рішуче заявила місіс Светенгем. У такому разі не йди туди, мамо. Не піду, погодилася місіс Светенгем. Запала мовчанка. «Ти нарешті з'їси цю останню грінку, Едмунде!» «Знаєш, мамо, я думав, що моє правильне харчування важить для тебе більше, аніж те, коли ця стара карга прибере зі столу». «Тихше, Любий, вона може тебе почути!» «Едмунде, а що відбувається, коли на вечірці грають у вбивство?» «Я, власне, точно не знаю. Вони приколюють на тебе папірці чи щось таке...» Хоч ні, їх, здається, тягнуть із капелюха. І хтось витягує папірець жертви, а хтось детектива. А потім вони вимикають світло, і хтось плескає тебе по плечу. А ти кричиш, падаєш і прикидаєшся мертвим. А знаєш, це навіть цікаво. А по-моєму, з біса нудно, і я не піду. Дурниці, Едмунде, сказала місіс Светингем із твердою рішучістю в голосі. Я піду, отже і ти підеш зі мною. І нема про що тут балакати. «Арчі», – сказала місіс Істербрук, звертаючись до свого чоловіка, – «послухайно». Полковник Істербрук не звернув на неї уваги, бо вже давно роздратовано пирхав, читаючи якусь статтю в «Таймс». «Головна біда цих хлопців у тому, – сказав він, – що жоден не має, бодай, приблизного уявлення про Індію». Бодай приблизного. Я знаю, мій любий, я знаю. Якби вони його мали, то не писали б таку нісенітницю. Я знаю, Арчі, але послухай ось це. Оголошується вбивство, яке відбудеться у п'ятницю, 29 жовтня у Літл Педоксі, о пів на вечора. Запрошуємо до участі всіх знайомих та друзів. Вона замовкла і з переможним виглядом подивилася на чоловіка. Полковник Істербрук у відповідь глянув на неї поблажливо, але без найменшого інтересу. «Це гра у вбивство», – сказав він. «Справді?» «А тож". Він відірвав погляд від своєї газети і провадив. «Мушу тобі сказати, це дуже цікава гра, якщо вона правильно організована». Вона вимагає участі чоловіка, який добре знає правила. Витягнете жереб. Оголошують, що в кімнаті присутній убивця. Ніхто не знає, хто він. Вимикають світло. Убивця обирає жертву. Жертва рахує до 20, а тоді лунає передсмертний зойк. Після цього береться до роботи той, кому випало бути детективом. Він усіх допитує де вони були, що робили, і у такий спосіб намагається з'ясувати, хто з них убивця. А тож це дуже цікава гра у тому випадку, коли детектив, бодай трохи, знає про те, що таке поліційна робота. Як, наприклад, ти, Арчі, адже ти брав участь у розслідуванні всіх найцікавіших злочинів, що мали місце в нашій окрузі. Полковник Істербрук поблажливо усміхнувся і хвацько крутнув вуса. «Так, Лоро», – промовив він, – «я справді дещо їм підказав». І він випростав плечі. Даремно міс Блеклок не попросила, щоб ти допоміг їй розплутати й цю справу. Полковник пирхнув. Але ж у неї зараз живе той молодий Жевжик. Племінником чи ким він там їй доводиться? Мабуть, то він її намовив. Це ж треба додуматися, опублікувати таке оголошення». Воно надруковане на шпальті хроніки приватних подій. Ми могли б його не помітити. Це запрошення, чи не так, Арчі? Вельми дивне запрошення, я вважаю. Якщо і справді в такий спосіб вони запрошують людей до себе, то на мене хай не розраховують. Не кажи такого, Арчі. У голосі місіс Істербрук пролунали благальні нотки. Якщо мене запрошують, то надто пізно. «Хіба вони не знають, що я можу бути зайнятий?» Але ж ти не зайнятий, Любий», – сказала місіс Істербрук, знизивши голос і в такий спосіб надавши йому переконливішого звучання. «І я вважаю, Арчі, ти повинен піти, хоч би для того, щоб допомогти бідолашній міс Блеклок виплутатися з халепи. Я переконана, вона сподівається на твою допомогу». Адже ти так багато знаєш про роботу поліції та поліційні процедури. Весь її задум зазнає краху, якщо ти не прийдеш і не підкажеш їй, як досягти успіху. Адже сусідам треба допомагати. Місіс Істербрук схилила набік голову, струснувши волоссям, що було відбілене пергідролем. Якщо ти справді так думаєш, Лоро... Полковник Істербрук знову крутнув свого сивого вуса з вельми поважним виглядом і поблажливо подивився на свою пухнасту маленьку жіночку. Місіс Істербрук була принаймні на 30 років молодша за свого чоловіка. «Якщо ти справді так думаєш, Лоро, – повторив він, – то я піду. Гадаю, це твій обов'язок, Арчі, – врочистим голосом промовила місіс Істербрук. Чіпінг Клегорн Газет принесли також до садиби Боулдерс, де в трьох мальовничих, сполучених між собою котеджах жили міс Гінчклів та міс Мергатройд. Гінч. Чого тобі, Мергатройд? Де ти? У курнику. Справді? Обережно ступаючи по високій вологій траві, Емі Мергатройд підійшла до своєї подруги. Ця остання, вдягнена у вельветові штани та військовий кітель, готувала курям корм, нахилившись над тазом, огорнутим невельми смачною парою і розтираючи долонями суміш зі звареного лушпиння картоплі та капустяних качанів. Вона обернула по чоловічому стрижену голову з обвітреним обличчям і подивилася на подругу. Еммі Мергатройд, повненька жінка з приязним виразом обличчя, була у твідовій спідниці та в мішкуватому яскраво синьому половирі. Схожа на пташине гніздо, кучма її сивого волосся була досить розкуйовджена, і вона геть засапалася. Ось, послухайно, сказала вона, намагаючись перевести дух. Яке оголошення надрукувала газета? Що б це могло означати? Оголошується вбивство яке відбудеться у п'ятницю, 29 жовтня, у Літл-Педоксі, о пів на сьому вечора. Запрошуємо до участі всіх знайомих та друзів». Дочитавши, вона замовкла, важко дихаючи, і чекала, коли подруга скаже своє авторитетне слово. «Нісенітниця», – промовила Гінчклів. «Це так, але що ти думаєш вона означає?» «Думаю, хтось забагато випив». Чи можна це сприймати як запрошення? «Ми довідаємося, що це означає, коли прийдемо туди», – сказала Гінчклів. Хтось хильнув зіпсованого Хересу, думаю. «Ти ліпше не стій на траві, Мергатройд. У тебе досі на ногах хатні капці. Вони вже просякли водою». «Ой, лишенько!» Мергатройд із жалем подивилася на свої ноги. «Скільки яєць сьогодні?» «Семеро». «Ота клята курка досі квокче. Я мушу загнати її в клітку». «Дивний спосіб запрошувати гостей. Тобі не здається?» – запитала мер Гатруйт, маючи на увазі оголошення в газеті, і якийсь дивний замріяний смуток пролунав у тоні її голосу. Але подруга була зліплена з набагато твердішого тіста. Уся її увага була зосереджена на боротьбі з бунтівливою птахою – а тому жодне газетне оголошення, хоч би яким воно було загадковим, не могло відвернути її увагу. Брюхаючи по багнюці, вона копнула ногою зозулясту курку. У відповідь пролунало голосне й обурене куткудакання. «Ліпше буде завести качок», – сказала міс Гіншклів. «З ними набагато менше мороки». «Диво та й годі», – сказала місіс Гармон говорячи через стіл до свого чоловіка, привелебного Джуліана Гармона. У міс Блеклок готуються скоїти вбивство. «Убивство?» – запитав її чоловік із легким подивом у голосі. «Коли?» «Здається, сьогодні надвечір. А то ж, на сьому. О, як тобі не пощастило, любий, адже на той час тобі треба готуватися до конфірмації. А ти ж так любиш убивства». Я не зовсім розумію, про що ти говориш, пампушко. Місіс Гармон, яку звали Діаною, але запухке тіло та кругле личко, ще з прозвали пампушкою, подала йому через стіл газету. Ось, читай. Це там, де друкують оголошення про продаж старих фортепіано та штучних щелеп. Яке чудернацьке оголошення. А й справді чудернацьке, радісно погодилася пампушка. Хто б міг подумати, що міс Блеклок захоплюється вбивствами та іншими такими іграми? Думаю, молоді Симонси підкинули їй цю думку. Хоча Джулія Симонс не полюбляє вбивств, такі розваги здаються їй надто грубими. А проте дуже шкода, Любий, що ти не можеш там бути. Хай там як, а я піду і про все тобі розповім, хоч і не маю особливого бажання туди йти бо мені недовподоби ігри, що відбуваються в темряві. Вони мене лякають, і я щиро сподіваюся, що вбиватимуть не мене. Бо якщо хтось несподівано покладе руку мені на плече і прошепоче «Ти мертва?», моє серце так стрепенеться, що я можу померти й насправді. Ти думаєш, таке може статися? Ні, пампушко, я думаю, ти помреш старою-старою бабусею разом зі мною. І ми помремо в один день, і нас поховають в одній могилі. Це було б чудово». На думку про таку радісну перспективу, пампушка розквітла усмішкою від вуха до вуха. «Та ти просто таки променишся від щастя, пампушко», сказав її чоловік, усміхаючись. «А хто не почував би себе щасливим на моєму місці?» запитала пампушка голосом, у якому проступали нотки певної збентеженості. Адже я маю тебе, і Сьюзен, і Едварда, і усі ви любите мене, і вам байдуже, що я така дурненька. І сонце сяє так яскраво, і так приємно жити в такому великому й затишному домі». Привелебний Джуліан Гармон окинув поглядом простору і порожню їдальню і кивнув головою з виразом сумніву на обличчі. Деяким людям не вельми припало б до смаку жити в такому великому і недоладному домі, де гуляють протяги. А я люблю просторі кімнати. Усі приємні пахощі з надвору проникають сюди і залишаються тут. І можна почувати себе вільно, залишати речі де завгодно, все одно безлад не буде помітний. Тут немає ані сучасного кухонного обладнання, ані центрального опалення – за таких умов тобі доводиться працювати дуже багато, пампушко. І зовсім ні, Джуліане. Я підхоплююся з ліжка о пів на сьому, розпалюю вогонь під казаном, метнуся туди, метнуся сюди, і до восьмої години вже все зроблено. І в домі у мене порядок, хіба ні? Підлогу до дзеркального блиску натерто воском, у всіх вазах осіннє листя, прибирати у великому будинку навіть легше, ніж у малому. Ти маєш змогу крутитися набагато швидше, витираючи підлогу та речі, бо твій зад не натикається на меблі, як то буває в малих кімнатах. І мені дуже подобається спати у великій холодній кімнаті. Так приємно згорнутися в калачик під ковдрою, висунувши з-під неї лише ніс, який підказує тобі, як воно там, зовні. І тобі доводиться чистити однакову кількість картоплі і мити однакову кількість тарілок, незалежно від того, у якому домі ти живеш, великому чи малому. А подумайно, ну, як приємно Едвардові та Сюзен гратися в просторій і порожній кімнаті, де можна будувати скільки завгодно іграшкових залізниць та влаштовувати чаювання для ляльок, не турбуючись про те, що потім доведеться все це прибирати. А хіба погано, коли в домі вистачає місця для багатьох гостей? Мені шкода Джимі Саймса та Джоні Фінча, адже їм обом довелося жити з батьками своїх дружин. А я вважаю, Джуліане, що жити в домі батьків дружини – то невелика радість для обох. Ти дуже добре ставишся до моєї матері, а проте навряд чи тобі захотілося б жити в одному домі з нею та з моїм татом. Та й мені цього не хотілося б. «Я почувала б себе малою дівчинкою». Джуліан з усмішкою подивився на неї. А та й справді досі схожа на малу дівчинку, пампушко. Щодо самого Джуліана Гармона, то природа створила його за моделью 60-річного чоловіка. Проте йому ще бракувало років 25, аби реально дожити до визначеного йому природою віку. «Я знаю, що дурненька». «Ти не дурненька, пампушко». «Ти дуже розумна жінка». «Ні, неправда. Мій інтелект геть убогий, хоч я й докладаю зусиль, щоб його розвинути. І мені дуже подобається, коли ти починаєш розповідати про книжки, історію і все таке, хоч, можливо, не варто було читати мені вечорами гібона, бо якщо на дворі завиває холодний вітер, а біля вогню тепло і затишно, то коли я слухаю гібона, мені чомусь дуже хочеться спати». Джуліан засміявся. «Але я люблю слухати тебе, Джуліане. Розкажи мені знову про старого вікарія, який проповідував про Ахашвероша. Ти вже знаєш цю історію на пам'ять, пампушко. Але розкажи мені її знову, будь ласка». Чоловік поступився. То був старий скримгур. Якось один чоловік зайшов до його церкви і побачив, що він вихилився з казальниці і палко проповідує – звертаючись до кількох денних прибиральниць. Він погрожував їм пальцем і казав «Я знаю ваші чорні думки. Ви думаєте, що великий Ахашверош, про якого згадується у святому письмі, це Артаксеркс II, але він не був Артаксерксом II". І святий отець докінчив неймовірно врочистим і переможним тоном. «Він був Артаксерксом III". Джуліан Гармон ніколи не вважав цю історію дуже куметною, але вона завжди смішила й розвеселяла пампушку. У кімнаті пролунав її дзвінкий сміх. Ото старий чудій. вигукнула вона. Я думаю, і ти колись станеш таким, Джуліане. Вигляд у Джуліана був доволі збентежений. Знаю, смиренно погодився він. Я відчуваю, що мені далеко не завжди щастить ясно і просто пояснити людям той чи інший текст зі святого письма. «Я б на твоєму місці не тривожилася», – сказала пампушка, підводячись і збираючи використаний посуд на тацю. Місіс Бат сказала мені вчора, що Бат, який ніколи не ходив до церкви і здобув славу місцевого атеїста, тепер щонеділі приходить послухати твою проповідь. Вона провадила з великою точністю, зображуючи досконало витончений голос місіс Бат. Лише вчора, мем, Бат сказав у розмові з містером Тінкінсом із Літл Ворсдейла, що ми маємо справжнє вогнище культури тут, у Чипінг-Клегорні. Ти, мовляв, не містер Гос, який у Літл Ворсдейлі промовляє до своїх парафіян так, ніби перед ним не одуковані діти. Зате ми маємо змогу прилучитися до справжньої культури. Саме так висловився містер Бат. В особі нашого вікарія ми маємо високоосвіченого джентльмена, який здобув освіту в Оксфорді, а не в Мілчестері, і він щедро ділиться з нами скарбами своїх знань. Він розповідає нам усе, що йому відомо про римлян і греків, а також про вавилонян та асирійців. І навіть свого кота, сказав бат, наш вікарій назвав ім'ям одного з асирійських царів. Отож ти здобув тут уже чималу славу. З тріумфальною радістю закінчила свою промову пампушка. О Господи, мені слід поквапитися зі своєю роботою, бо я ніколи її не закінчу. Ходімо зі мною, ти Паласари, паласаре, я дам тобі кістки від оселедця. Відчинивши двері і вправно притримуючи їх ногою, вона проскочила крізь них із навантаженою тацею, голосно наспівуючи невельми мелодійним голосом свою власну версію відомої спортивної пісні. «День чудовий для когось останній, линуть пахощі квітів весняних, і нам буде весело тут». Брязкіт посуду, вивантаженого у зливальницю, заглушив наступні слова – та коли привелебний Джуліан Гармон виходив із дому, він почув останній тріумфальний рядок. Бо сьогодні когось уб'ють. Розділ другий. Сніданок у Літл Педоксі. У Літл Педоксі також снідали. Міс Блеклок, жінка років 60 власниця будинку, сиділа за столом на чільному місці. На ній був простий сільський костюм із твідової тканини – до якого абсолютно не личило на з великих фальшивих перлин, що охоплювало її шию. Вона читала статтю Лейна Норкота в Daily Мейл». Джулія Семмонс ліниво переглядала телеграф. Патрік Семмонс розв'язував кросворд, надрукований у «Таймс». Міс Дора Банер зі щирим ентузіазмом приділила всю свою увагу місцевій газеті. Міс Блеклок стиха засміялася – Патрик про «Прийнятний, а не пристойний. Ось де я помилився». Аж раптом від Дори Банер долинув звук вельми схожий на куткодакання наполоханої курки. «Летті, Леті, ти бачила? Що б це могло означати?» «У чому річ, Доро?» «Якесь дуже дивне оголошення. Тут написано, що в Літл Педоксі, саме тут, а не Десінде, сьогодні надвечір буде скоєне вбивство». Що за несенітниця? Дайно подивитися. Дора Баннер слухняно нотичну газету в простягнуту руку міс Блеклок, тремтячим пальцем, показуючи на дивне оголошення. Ось воно летить, ти тільки глянь. Летиція Блеклок подивилася на вказані рядки. Її брови смикнулися вгору. Вона окинула швидким і пильним поглядом усіх, хто сидів за столом. Потім прочитала оголошення вголос. Оголошується вбивство, яке відбудеться у п'ятницю, 29 жовтня, у Літалпедоксі, о пів на сьому вечора. Запрошуємо до участі всіх знайомих і друзів. Патрику, це твої штучки? Її, позначений доскіпливим роздратуванням погляд, зупинився на вродливому і безтурботному обличчі молодика, що сидів на протилежному кінці столу. Молодик рішуче запротестував. Звичайно, ні, тітко, Летті. Звідки ви взяли, що я причетний до того дивного оголошення? Бо воно цілком у твоєму стилі, похмуро кинула міс Блеклок. Мені здалося, що таким могло бути твоє уявлення про жарт. Про жарт? Ти нічого подібного. А як ти, Джулія? Це не твоя витівка? Звичайно, ні, відповіла Джулія зі знудженим виразом обличчя. А чи бува не міс Геймс? І Дора Баннер подивилася на порожнє місце, де щойно сиділа за сніданком якась особа. «О, ні, не думаю, що наша Філіпа може спробувати насмішити когось», – сказав Патрик. «Вона надто серйозна жінка». «Але в чому тут жарт?» – запитала Джулія, позіхаючи. «Що ця нісенітниця могла б означати?» Міс Блеклок повільно промовила. «Якась дурна містифікація або що?» Але чому? Вигукнула Дора Баннер. «Яка її мета? Цей жарт здається мені дуже дурним, і в нього поганий смак». Її відвислі щоки обурено загойдалися, а короткозорі очі спалахнули обуренням. Міс Блеклук усміхнулася їй. «Не треба так перейматися, Банні», – сказала вона. «Хтось має вельми ідіотське уявлення про гумор, і мені хотілося б знати, хто». Тут сказано, що вбивство буде скоєно сьогодні, зазначила Дора банер, Сьогодні о пів на сьому вечора. Що станеться, як ви гадаєте? До нас прийде смерть, сказав Патрик похмурим і моторошним голосом. Солодка смерть. Не верзи, дурниць, Патрику, сказала Летиція Блеклок, коли міс банер нажахано зойкнула. «Я мав на увазі лише той особливий торт, який готує Міці», – сказав Патрік тоном вибачення. «Хіба ви не знаєте, що ми називаємо його «Солодкою смертю»?» Міс Блеклок неуважно посміхнулася. «Але все ж таки, що ти думаєш, Летті?» – ніяк не хотіла заспокоїтися міс Баннер. Подруга урвала її голосом, який звучав із веселою безтурботністю. «Одне я знаю напевне», – заявила вона. «О пів на сьому сюди зійдеться пів села, що тремтітиме від цікавості. Я повинна перевірити, чи ми маємо бодай якісь запаси хересу в домі». «Ти стурбована, Леті, хіба ні?» Міс Блеклок стрепенулася. Вона сиділа за своїм письмовим столом, неуважно малюючи рибок на промокальному папері. Вона дивилася на стривожене обличчя своєї давньої приятельки. Вона не знала, що їй сказати Дорі Баннер. Вона знала тільки те, що треба якось заспокоїти Банні. Хвилини зодві вона мовчала, обмірковуючи ситуацію. Вона і Дора Банер ходили разом до школи. Дора була тоді гарненькою, світловолосою, синьокою і досить дурною дівчинкою. Те, що вона була дурна, мало важило, бо її веселість, завжди піднесений настрій і врода, робили з неї вельми приємну подругу. Вона мала б одружитися – так думала тоді Летиція, з якимсь приємним військовим або сільським адвокатом. Вона була наділена стількома позитивними якостями: приязною вдачею, благочестям, відданістю. Проте життя виявилося немилосердним до додори Баннер. Їй довелося самій заробляти собі на хліб. Усе, за що вона бралася, вона робила вельми сумлінно, але нічого в неї не виходило. Подруги втратили одна одну з виду. Але півроку тому міс Блеклок одержала від неї листа, розгубленого, патетичного листа. Здоров'я Дори дуже погіршилося. Вона мешкала в одній кімнаті, намагаючись прожити на свою пенсію зі старості. Намагалась щось заробити собі шиттям, проте її покручені ревматизмом пальці погано згиналися. Вона згадала про те, як вони дружили в школі. Відтоді життя розлучило їх – але чи не могла б шкільна подруга, бодай трохи, зарадити у її нинішній скруті? І міс Блеклок піддалася несподіваному спалаху співчуття. Бідолашна Дора, бідолашна, гарненька і пухкенька Дора. Вона поїхала і забрала Дору з її комірчини, поселила у своєму будинку, переконавши саму себе в тому, що хатня робота стає надто тяжкою для неї. «Я потребую, щоб хтось допомагав мені в домі». Лікар сказав, що терпіти їй доведеться недовго, але іноді міс Блеклок здавалося, що бідолашна старенька Дора стала для неї надто тяжким випробуванням. Вона все плутала, дратувала темпераментну домашню робітницю-чужоземку, постійно помилялася з підрахунком білизни, губила чеки та листи. Іноді доводила міс Блеклок, що була жінкою компетентною і практичною, мало не до сказу. Бідолашна і непутяща старенька Дора така віддана, так хоче допомогти і так пишається з того, що хтось потребує її допомоги, а проте покластися на неї ні в чому не можна. Вона різко відповіла. «Не треба, Доро, я ж тебе просила». «Ой, пробач», – сказала міс Банер із виразом провини на обличчі. «Я знаю, забула, але ж ти справді стурбована, хіба ні?» «Стурбована?» Ні, якщо й стурбована, поправилася вона, то зовсім з іншої причини. Адже ти маєш на увазі те ідіотське повідомлення в газеті. Так, навіть якщо це жарт, то він здається мені дуже злісним і недобрим. Злісним і недобрим? А тож, я бачу в такому жарті багато злості. Тобто це не такий жарт, який може розвеселити людину і поліпшити їй настрій. Міс Блеклок подивилася на подругу. Лагідні очі, довгий упертий рот, злегка кирпатий ніс. Бідолашна Дора, така схиблена, з таким неймовірним безладом у голові, з таким бажанням бути корисною. І тут така проблема. любай, й метушлива стара ідіотка, а проте зуміла зберегти в собі відчуття вартісного і невартісного, доброго і злого. – Думаю, ти маєш слушність, Доро, – сказала міс Блеклок. – Це лихий жарт. «Мені він дуже й дуже недовподобий», – сказала Дора Банер із несподіваною твердістю в голосі. «Він лякає мене», – і несподівано додала. «І він лякає тебе, летиці. «Дурниці», – бадьорим голосом заперечила міс Блеклок. «Він небезпечний, я переконана в цьому. Він наче одна з тих бомб, що їх надсилають людям поштою в запакованих бандеролях». «Люба моя, ідеться лише про якогось бовдура, що хоче показати себе великим жартівником. Але в цьому нема нічого кумедного». А й справді, у цьому не було нічого кумедного. Думки міс Блеклок відбивалися в неї на обличчі, і Дора переможно вигукнула. «Ось бачиш, ти теж так думаєш». «Але ж Доро, Люба!» Вона не докінчила фразу. Двері рвучко відчинилися, і до кімнати забігла схвильована молода жінка, чиї добре розвинені груди збуджено здіймалися і опускалися під обтислою ковтиною джерсі. На ній була широка спідниця з тугим поясом, а чорні коси з масним відтінком були укладені вінцем навколо голови. Чорні очі метали іскри. «Мені могти говорити до вас чи ні?» – запитала вона, перевівши дух. Міс Блеклок зітхнула. А вже ж, Міці, у чому річ? Іноді їй здавалося, що ліпше б вона сама робила всю домашню роботу і готувала на кухні, аніж терпіти постійні нервові зриви жінки-біженки, яку вона найняла. Я сказати вам відразу, адже так у вас заведено чи ні. Я вас попереджати, що йти від вас і негайно. З якої причини? Хто тебе образив? Так. «Я ображений», – вигукнула Міці з драматичним трагізмом у голосі. «Я не хочу бути мертвий. Навіть тут, у Європі, я змушений утікати. Я втікати до Англії. Я працювати. Я робити те, чого ніколи не робила б на моя батьківщина. Я знаю, сердито відказала міс Блеклок. Вона вже багато разів чула цей приспів, що був постійно на устах Міці» але чому ти хочеш піти від мене тепер? Бо вони знову прийти і вбити мене. Хто? Мій вороги, нацисти. А може тепер це більшовики? Вони знайти, що я тут. Вони хотіти вбити мене, і я прочитати про це в газеті. Ти маєш на увазі нашу газету? Ось тут про це написано. Ось тут. Міці показала газету, яку досі тримала за спиною. Ось, бачите, тут написано «вбивство» у «Літл Педоксі». Це ж тут, хіба ні? Сьогодні ввечері о пів на сьому. Ой, я не хотіти, щоб мене вбивати. Ні, я не хотіти. Але чому ти думаєш, що оголошення стосується тебе? Ми переконані, що це жарт. Жарт? убивати людина не жарт? Ні, звичайно, ні. Але ж моя люба дитино. Якби хтось хотів тебе вбити, він не став би повідомляти про це в газеті, хіба не так? Ви думати не став би? Міці дещо розгубилася. То ви думати, вони не мати наміру вбивати. А може вони хотіти вбити вас, міс Блеклок? Не думаю, щоб комусь закортіло вбити мене, безтурботно відказала міс Блеклок. А крім того, Міці, я не бачу, навіщо комусь знадобилося вбити тебе. Зрештою, з якої причини тебе вбивати? Бо вони – лихі люди, дуже погані люди. Так-так, погодилася міс Блеклок, вправно зупинивши потік слів, що лився з уст її хатньої робітниці. Але я справді не можу повірити, що хтось хоче вбити Міці саме тебе. Звісно, якщо ти твердо вирішила мене покинути і прийшла про це попередити, то я не можу зупинити тебе». «А проте ти вчиниш велику дурницю, якщо підеш від мене». І вона твердим голосом додала, скориставшись із миттєвої розгубленості міці. «Будь ласка, приготуй на обід м'ясо, яке надіслав Різник». Воно здалося мені надто жорстким. «Я зготувати з нього гуляш за особливим рецептом». «Гаразд, нехай буде гуляш». І я думаю, що з того дуже твердого сиру, який ми маємо, можна буде зробити сирну соломку. Я думаю, сьогодні ввечері до нас прийде чимало гостей, які захочуть чогось випити. Сьогодні ввечері? Коли саме сьогодні ввечері? Опів пів на сьому. Але ж це той час, про який говориться в газеті. То чого вони прийти саме тоді? Чого вони прийти? Вони прийдуть на похорон, сказала міс Блеклок, підморгуючи. Отже, до роботи, Міці, я не маю часу базікати з тобою. Зачини за собою двері, твердим голосом додала вона. А коли двері зачинилися за розгубленою Міці, вона сказала. Принаймні, цю дівчину вдалося на певний час заспокоїти. Ти така практична, Леті, промовила місць Баннер зі щирим захватом у голосі. Розділ третій. ОПів пів на сьому вечора. «Ну, здається, все готове», сказала міс Блеклок. Вона окинула схвальним поглядом вітальню, яка складалася з двох кімнат. Стіни, обтягнуті чинцом із рожевими візерунками, дві бронзові вази з хризантемами, невеличка ваза з фіалками та срібний портсигар на столі біля стіни. Таця струнками в самому центрі столу був будинком середнього розміру, спорудженим у стилі ранньої вікторіанської доби. Він мав довгу веранду з низькими поручнями, вікна зачинялися віконницями, пофарбованими в зелений колір. Довга і вузька вітальня, що втрачала багато світла через дах, що нависав над верандою, спершу мала в одному кінці дві часті двері, які виходили в невеличку кімнату з вікном у глибокій ніші. Попереднє покоління прибрало дві часті двері і замінило їх оксамитовими портьєрами. Міс Блеклук звеліла прибрати й портьєри. І тепер дві кімнати фактично перетворилися на одну. У кожному з її кінців було по каміну, але в жодному сьогодні не палахкотів вогонь, хоч у вітальні було тепло і затишно. «Ви увімкнули центральне опалення?» – запитав Патрик. Міс Блеклук кивнула головою – Останніми днями стояв густий туман, і повітря було надто вологим. У всьому домі панувала вогкість і холоднеча. Тож я наказала Івенсу, щоб він розпалив вогонь під котлом, перед тим, як піти. «І вам було не шкода спалювати дорогоцінний кокс?» – запитав Патрик з іронією в голосі. «Кокс і справді дорогоцінний, ти маєш слушність. Але якби в нас його не було, то довелося б спалювати ще дорогоцінніше вугілля». Ти ж бо знаєш, що паливне відомство не дає нам навіть тієї невеликої кількості, яку ми маємо одержувати щотижня, якщо ми не доведемо, що в нас немає інших засобів готувати їжу. Наскільки мені відомо, раніше були гори коксу і вугілля, і кожен міг купувати його без будь-яких обмежень, запитала Джулія з цікавістю дитини, яка розпитує про чужу й далеку країну. А тож і кокс, і вугілля були дуже дешеві. І кожен міг прийти і купити його скільки хотів, не заповнюючи жодних паперів. Вугілля і коксу було тоді цілком достатньо для всіх. Усяких різновидів та якості. І не доводилося купувати ту суміш зі сміттям, камінням, яку ми мусимо купувати тепер. Певно, то був чудовий світ, сказала Джулія із заздрісною тугою в голосі. Міс Блеклук усміхнулася. Озираючись назад, я безперечно думаю саме так. Але я вже стара жінка. Цілком природно, що мені подобається мій час. Але ви, молодь, не повинні так думати. Мені не треба було б тоді працювати, сказала Джулія. Я могла б залишатися вдома і доглядати квіти та писати багато-багато листів. Чому люди тоді писали так багато листів? І кому вони були адресовані? «Усім тим, із ким ти сьогодні розмовляєш по телефону», – сказала міс Блеклок, підморгнувши їй. «Я навіть сумніваюся, що ти вмієш писати, Джулія». Звичайно, не вмію писати так, як радять у надзвичайно цікавій книжці «Наука написання листів», на яку я випадково натрапила. Божественно, там розповідається про те, як відмовити вдівцеві, що просить твоєї руки». Сумніваюся, що тобі так дуже подобалося б залишатися вдома, сказала міс Блеклок. Адже жінки мусили виконувати чимало обов'язків. У її голосі прозвучали сумні нотки. Але я не дуже добре обізнана з тим, як їм велося. Банні та я дуже рано вийшли на ринок праці. А тож, ми вийшли, ми справді вийшли, погодилася міс Баннер. О, ті капосні діти, я ніколи їх не забуду. Звісно, Леті була розумніша за мене. Вона стала бізнес-леді, секретаркою у великого фінансового магната. Двері відчинилися і увійшла Філіпа Геймс. Була висока, світловолоса, зі спокійним виразом обличчя. Вона окинула вітальню здивованим поглядом. «Привіт», – сказала вона, – «тут має бути вечірка?» Ніхто мені не сказав. «Звичайно ж», – вигукнув Патрик. «Наша Філіпа нічого не знає. Ладен побитися об заклад, що це єдина жінка в чіпінг-клегорні, яка нічого не знає». Філіпа подивилася на нього із запитанням у погляді. «Перед тобою», – сказав Патрик, драматично повівши рукою, – «сцена вбивства». Філіпа Геймс здавалася трохи спантеличеною. «Оце», – промовив Патрик, – показуючи на хризантеми у великих вазонах, – «похоронні вінки» а оці сирні палички та оливки – похоронний обід». Філіпа запитально подивилася на міс Блеклок. «Він жартує?» – запитала вона. «Я страшенно дурна і ніколи не розумію жартів». «Це поганий жарт», – промовила Дора Баннер із гнівними інтонаціями в голосі. «Мені він дуже недовподобий». «Покажіть їй оголошення», – сказала міс Блеклок. «Мені треба піти зачинити качок». «Уже поночі. Вони вже, певно, у сараї». «Дозвольте, я їх закрию», – запропонувала Філіпа. «Ні-ні, моя Люба, твій робочий день уже закінчився». «Я це зроблю, тітко Летті», – зголосився Патрик. «Ні-ні, не треба», – енергійно заперечила міс Блеклок. «Минулого разу ти не зачинив двері на защіпку». «Я, я їх зачиню», – Люба Летті, – вигукнула міс Баннер. «Я залюбки зачиню їх». Лише запхаю ноги в калоші, але куди до дідька подівся мій джемпер? Проте міс Блеклок, усміхаючись, уже покинула кімнату. «Даремно ви набивалися, бані, сказав Патрик. «Тітка Леті надто практична і діловита, і нічого нікому не дозволить зробити за себе. Вона воліє все робити сама». «Вона любить працювати», – сказала Джулія. Але я щось не помітив, щоб ти поривалася їй допомогти», – сказав її брат. Джулія ліниво усміхнулася. «Ти сам щойно сказав, що тітка Летті воліє все робити сама», – нагадала йому вона. А крім того, і вона простягла перед собою свою струнку ногу в панчосі. «Я вдягла сьогодні свої найкращі панчохи». «Смерть у шовкових панчохах», – проголосив Патрик. Вони нейлонові, а не шовкові йолопи. Я б не сказав, що ця назва звучить гарніше. «Чи хтось мені пояснить?» – вигукнула Філіпа плаксивим голосом. «Чому тут стільки балаканини про смерть?» Усі заговорили разом, щоб їй це пояснити. Але ніхто не міг знайти і показати їй газету, бо Міці віднесла її на кухню. Міс Блеклок повернулася через кілька хвилин. «Справу зроблено», – весело сказала вона і подивилася на годинник. «Двадцять шоста хвилина. Зараз почнуть приходити люди, або я зовсім не розумію своїх сусідів». «А я зовсім не бачу, чому хтось повинен прийти», – сказала Філіпа зі спантеличеним виглядом. «Справді, моя Люба, мабуть, ти справді не бачиш, але більшість людей набагато допитливіші, ніж ти». «Філіпа з такою байдужістю ставиться до життя, ніби воно зовсім її не цікавить», – сказала Джулія з досить зловтішною іронією в голосі. Філіпа нічого не відповіла. Міс Блеклок оглянула вітальню. Міці поставила пляшку з Хересом і три тарелі з оливками, сирними паличками та дрібним печивом на стіл, що стояв посеред кімнати. Я б тебе попросила перенести цю тацю, або навіть переставити стіл, якщо ти нічого не маєш проти, у віконну нішу іншої кімнати, мій любий Патрику. Зрештою, я не влаштовую сьогодні вечірку, я нікого не запрошувала, і мені не хотілося б показувати з усією очевидністю, що я чекаю сьогодні гостей. Ви хочете, тітко Колетті, замаскувати свою гостру проникливість? Ти правильно мене зрозумів, любий хлопче, дякую тобі. А зараз ми можемо розіграти спокійну домашню вечірку і прикинутися дуже здивованими, коли хтось з'явиться. Міс Блеклук узяла пляшку з Хересом. Вона подивилася на неї із сумнівом у погляді. Патрік спробував заспокоїти її. Там ще Хересу не менш, як півпляшки, цього має вистачити. «О, так-так», – невпевнено відказала вона. Потім, злегка почервонівши, промовила. «Патрику, можна тебе попросити? Там у буфеті ти знайдеш повну пляшку. Принеси її і не забудь коркотях. Я, ми, можемо відкоркувати нову пляшку. Цю було відкорковано вже якийсь час тому». Патрик мовчки пішов виконувати доручення. Повернувся з новою пляшкою і витяг із неї корок. Він із цікавістю подивився на міс Блеклок, коли поставив її на тацю. – То ви сприймаєте це дуже серйозно, чи не так, Люба тітонько? – лагідно запитав він. – Ой, Летті! – вигукнула шокована Дора Баннер. – Ти ж не думаєш справді? – Тихше! – швидко промовила міс Блеклок. Дзвінок у двері. «Я бачу, моя гостра проникливість мене не підвела». Міці відчинила двері до вітальні і впустила полковника та місіс Істербрук. Вона мала власну манеру оголошувати про прихід гостей. «Полковник та місіс Істербрук прийшли побачитися з вами», – сказала вона, підкреслено буденним голосом. Полковник Істербрук спробував приховати певну ніяковість загрубуватою жвавістю. Сподіваюся, ви не проти, що ми вирішили зазирнути до вас, – сказав він. Придушене хихотіння долинуло з боку Джулії. Вечір сьогодні лагідний, і ми тут прогулювалися випадково. Я бачу, ви увімкнули центральне опалення. Ми своє ще не задіяли. Які у вас чудові хризантеми, – захоплено вигукнула місіс Систербрук. Краса? Вони досить обсмикані, – не погодилася з нею Джулія. Місіс Істербрук привітала Філіпу Геймс із підкресленою сердечністю. Вона, мовляв, розуміє, що Філіпа не належить до цих селюків. «Як справи з вашим садочком у місіс Лукас?» – запитала вона. «Гадаєте, його можна знову привезти до ладу?» Він був геть занедбаний протягом війни, коли там колупався той старий замазура Еш, що лише підмітав у ньому листя та саджав капусту. «Його можна оновити», – сказала Філіпа, – «але на це знадобиться час». Мітсі знову відчинила двері й сказала, – «А ось і дві леді з Боулдерс». «Доброго вечора», – розщебетала міс Гінчклів, сягнистими кроками наблизившись до міс Блеклок і стиснувши їй руку своїм могутнім потиском. «Я сказала сьогодні, Мергатройд, Гатройт, – а чом би нам не зазирнути до Літл Педокса?» Я хотіла запитати, як несуться ваші качки. «Вечори збігають тепер так швидко», – сказала міс Мергатройд, весело звертаючись до Патрика. «Які пригарні хризантеми!» «Схожі на обсмиканий віник», – промовила Джулія. «Чому ти не хочеш підтримувати розмову?» – докірливо прошепотів їй Патрик. «Ви вже задіяли своє центральне опалення», – сказала міс Гінчкліф і з винуватливим тоном докинула. «Занадто рано!» «У домі стає так вогко о цій порі року», – не погодилася з нею міс Блеклок. Патрик просигналив порухом брів. «Херес розливати?» І міс Блеклок у той самий спосіб відповіла. «Ще ні». Вона запитала, звертаючись до полковника Істерброка, «Ви одержували цього року цибулини тюльпанів із Голландії?» Двері знову відчинилися, і звинуватим виглядом увійшла місіс Светенгем у супроводі Едмунда, що здавався похмурим і роздратованим. А ось і ми весело вигукнула місіс Светенгем, розглянувшись навколо з невдаваною цікавістю. Потім раптом зніяковівши провадила. «Я вирішила зайти і запитати вас, чи вам, бува, непотрібне кошеня, міс Блеклок, а то наша кішка. Незабаром народить потомство від рудого кота, підхопив Едмунд. Результат, я думаю, буде жахливим. І не кажіть, що вас не остерігали. Моя кішка дуже спритно ловить мишей, поквапно відказала місіс Светенгем, і додала Які пригарні хризантеми. А ви вже задіяли своє центральне опалення чи ні? запитав Едмунд із претензією на оригінальність. «Невже люди нічим не відрізняються від зіпсованих грамофонних платівок?» – прошепотіла Джулія. «Я не люблю ані слухати, ані читати новини», категорично заявив полковник Істербрук, звертаючись до Патрика. «Я теж ніколи не цікавлюся новинами», – сказав Патрик. Двері знову відчинилися, і до вітальні увійшла місіс Гармон. Свій пошарпаний фетровий капелюшок вона зсунула на потилицю в марному намаганні здаватися модною, а замість звичного пуловера на ній була якась недоречна блузка з рюшем. «Моє вам вітання, міс Блеклок!» – вигукнула вона. Її повне обличчя сяяло щирою радістю, коли вона запитала. «Я не спізнилася, коли починається вбивство?» Усі дружно охнули. Джулія схвально захихотіла. Патрик поморщився, а міс блеклок подивилася на свою останню гостю з доброзичливою усмішкою. Джуліан ніяк не міг заспокоїтися, що не може прийти сюди, сказала місіс Гармон. Він обожнює вбивства. Саме тому він проказав таку чудову проповідь минулої неділі, хоч мені й не випадає хвалити проповідь власного чоловіка. Але ж ніхто не стане заперечувати, що вона й справді була дуже добра. Хіба не так? Набагато краще, ніж його інші проповіді. А все тому, що він прочитав детектив під назвою «Фокус смерті». Ви його читали? Дівчина, що торгує в книгарні Буцца, відклала цю книжку для мене. Там усе так заплутано. Тобі здається, ніби вже все розгадала. Але тут усе перекидається з ніг на голову. А скільки там було скоєно вбивств? Чотири чи навіть п'ять. Я умисне залишила цю книжку в кабінеті перед тим, як Джуліан зачинився там, щоб підготувати проповідь. Тож він розгорнув її, а відкласти так і не зміг. Через те йому залишилося надто мало часу для того, щоб підготувати проповідь. І він писав її з неймовірним поспіхом. І йому не залишалося нічого іншого, як сказати дуже просто те, що він хотів сказати. Без будь-яких учених фокусів, викрутасів та посилань. І природно вона вийшла в нього набагато кращою. Ой, моє любі, я базікою так багато. Але скажіть мені, коли йде, починається вбивство. Міс Блеклок подивилася на дзигар, що стояв на полиці над каміном. Якщо воно взагалі почнеться, весело промовила вона, то почнеться ось-ось, до пів на сьому залишилася одна хвилина, а поки що випиймо покелишку хересу. Патрик швидко пройшов під аркою. Міс Блеклук підійшла до столу, який стояв біля арки, і на якому лежав портсигар. Я залюбки вип'ю Хересу, сказала місіс Гармон. Але чому ви сказали, якщо? «Бо я перебуваю в такій самій темряві, як і ви», – сказала міс Блеклок. «Я не маю найменшого уявлення про те». Вона замовкла й обернула голову, коли невеличкий дзигар над каміном почав видзвонювати час. То були звуки, схожі на дзеленчання срібних дзвіночків. Усі мовчали, і ніхто не вирушився. Ніхто не відривав погляду від годинника». Дзигар видзвонив чверть, потім півгодини. Коли остання нота завмерла, світло погасло. Захоплені вигуки і радісні зоїки жінок залунали в темряві. «Починається!» – крикнула місіс Гармон у радісному екстазі. «Ой, не треба, не хочу!» – пролунав голос Дори Баннер. Інші голоси вигукнули. «Який жах! У мене мороз пішов поза шкірою!» «Арчі, де ти?» Що мені робити? Ой, пробачте, моя Люба, я, здається, наступила вам на ногу. І тут із грюкотом розчинилися двері. Потужний промінь від ліхтаря ковзнув по вітальні. Хрипкий чоловічий голос із носовим призвуком, що нагадав усім про приємні вечори, проведені в кінотеатрах, голосно звелів, звертаючись до товариства. Руки вгору! Усім руки вгору! Ви чули, що я сказав? знову прогавкав чоловічий голос. Опановані радісним захватом, усі присутні підняли руки над головою. «Як чудово!» – пропищав жіночий голос. «Я умліваю від щастя!» А тоді несподівано заговорив револьвер. Два постріли і свист двох куль розтрощили атмосферу радісного піднесення, що панувало в кімнаті. Гра вже не була грою. Хтось жалібно зойкнув. Постать у дверях несподівано обернулася і, ніби на мить завагалася. Гримнув третій постріл. Чоловік зігнувся й упав на підлогу. Ліхтар випав із його рук і погас. У вітальні знову запанувала темрява, а двері, як і завжди, коли були відчинені й нічим не підперті, з тихим вікторіанським зойком заскрипіли. Повільно обернулися на завісах і клацнули, зачинившись на клямку. У вітальні почалося стовпотворіння і залунали безладні вигуки. Світло! Увімкніть світло! Де вимикач? Невже ніхто не може його знайти? У кого є запальничка? Ой, мені це не до вподоби, мені це не до вподоби. То були справжні постріли. Він стріляв зі справжнього револьвера. «То був грабіжник? Ой, Арчі, виведи мене звідси! Невже ні в кого нема запальнички?» І тут майже водночас клацнули дві запальнички, і загорілися два маленькі вогники. Усі заблимали очима і втупилися одне в одного. Одне приголомшене обличчя вдивлялося в інше приголомшене обличчя. Міс Блеклок стояла, прихилившись до стіни під аркою, затуливши обличчя долонями. Щось темне просочувалося між її пальцями і скапувало вниз. Роздивитися більше в такому тьмяному світлі було неможливо. Полковник Істербрук прочистив горлою, взяв ініціативу на себе. «Спробуй натиснути на вимикач, светенгеме», – наказав він. Едмунд, що стояв біля дверей, слухняно клацнув вимикачем угору й униз. «Або на станції аварія, або пробки перегоріли», – сказав полковник. «Але хто там горлає?» Жіночий зоїк лунав, не уриваючись, десь за зачиненими дверима. Він усе наростав, супроводжуваний тепер стукотінням кулаків, що молотили по зачинених дверях. Дора Баннер, яка тихо схлипувала, сказала, «То Міці! Хтось убиває Міці!» «Такого щастя нам не дочекатись», – промурмотів Патрик. Міс Блеклук сказала, «Треба знайти свічки. Патрику, ти їх знайдеш?» Полковник уже відчиняв двері. Він і Едмунд із запаленими запальничками в руках увійшли до холу. Вони мало не перечепилися об тіло, що там лежало. «Схоже, з нього вибили дух», – сказав полковник. «Але де та бісова баба, що так репетує?» «У їдальні», – сказав Едмунд. Їдальня була по той бік холу. Хтось гатив кулаками у стіну, завивав і верещав. «Вона замкнена», – сказав Едмунд, нахиляючись. Він обернув ключ у замку, і Міці вистрибнула у двері, як сполохана тигриця. Світло в їдальні досі горіло. Силует Міці, того світла, являв картину божевільного жаху і вона не переставала верещати. Паніка опанувала її тоді, коли вона витирала посуд, і було кумедно бачити її з клаптем замші та срібним ножем для риби, що їх вона досі тримала в руках. «Заспокойся, Міці!» – сказала міс Блеклук. «Замовкни!» – гарикнув Едмунд. А що Міці не виявляла ніякого бажання припинити вереск, то він нахилився і врізав їй добрячого ляпаса. Міці охнула і замовкла. «Знайдіть свічки», – сказала міс Блеклок. «Вони в буфеті на кухні». «Патрику, ти знаєш, де лежать пробки?» «У коридорі за коморою? Зараз подивлюся». Міс Блеклок вийшла на світло, що проникало крізь двері з їдальні, і Дора Баннер здушено зойкнула. Міці знову дико заверещала. «Кров! Кров!» – зарепетувала вона – «Міс Блеклок, ви стікати кров'ю на смерть!» «Не мили дурниці», – урвала її міс Блеклок. «Я навіть не поранена, куля лише дряпнула мені в ухо». «Але ж ви вся в крові, тітко, Летті», – сказала Джулія. І справді біла блузка, перли та руки міс Блеклок були геть закривавлені. «Із вух завжди витікає багато крові», – сказала міс Блеклок. «Я пам'ятаю, як дитиною зумліла в перукарні». Перукар лише дряпнув моє вухо кінчиком бритви, а мені тоді здалося, що з мене вмить натекла повна миска крові. Але нам потрібне світло». «Я принести свічки», – сказала Міці. Джулія пішла з нею, і незабаром вони повернулися з кількома свічками, які приліпили до блюдець. «А зараз погляньмо на нашого зловмисника», – сказав полковник. «Опустіть на свічку нижче, Светенгеми. Так низько, як тільки зможете. «Я зайду з протилежного боку», – сказала Філіпа. Твердою рукою вона взяла два блюдця зі свічками. Полковник Істербрук нахилився. Тіло, що лежало на підлозі, було вдягнене в грубо пошитий чорний плащ із каптуром. Обличчя було закрите чорною маскою, а на руках нападник мав чорні рукавички з бавовняної матерії. Каптур зіслизнув назад відкривши голову, вкриту скуйовдженим русявим волоссям. Полковник Істербрук перекинув тіло на спину, помацав пульс, притулив руку до серця, потім відсмикнув пальці жестом огиди, подивившись на них. Вони були червоні й липкі. Він вистрелив у себе, сказав полковник. Він тяжко поранений, запитала міс Блеклок. Боюся, він мертвий, можливо, самогубство а може він заплутався в цьому плащі і револьвер вистрелив, коли він падав. Якби було трохи видніше, у цю мить мовчарами світло знову ввімкнулося. Опановані дивним відчуттям нереальності, жителі села Чіпінг-Клегорн, які стояли в холі будинку «Літл-Педокс», раптом усвідомили, що перебувають у присутності наглої і гвалтовної смерті. Рука полковника Істербрука – була вимещена кров'ю. Кров досі стікала по шиї міс Блеклок, по її блусті та жакету. А в них під ногами лежало обличчя нападника, що гротескно розкинув руки й ноги. Патрик, який увійшов із їдальні, сказав, «Схоже, згоріла лише одна пробка». Він замовк. Полковник Істербрук потяг за невеличку чорну маску. «Ліпше буде подивитися, що це за хлопець», – сказав він, – Потім не думаю, що ми його знаємо. Він стягнув маску з обличчя вбитого. Усі нахилили шиї. Міці гикнула і зі свистом ковтнула повітря. Але всі інші були дуже спокійні. Він зовсім молодий, сказала Місіс Гармон із жалістю в голосі. І раптом Дора Баннер збуджено вигукнула. Летті, Летті, та це ж той самий молодик із готелю Роял Спа що в Меденгем-Велсі, той самий, який приходив сюди і просив, щоб ти дала йому грошей на дорогу до Швейцарії, а ти відмовила. Я думаю, він вигадав ту історію з поверненням лише для того, щоб прийти сюди і вивчити розташування твого дому. Господи, він же міг убити тебе!» Міс Блеклок, яка вже встигла опанувати себе, сказала суворим голосом. Філіппо, відведи банні до їдальні і налий їй півсклянки бренді. Джулія, Люба, збігай ванної й принеси мені липучого пластеру. Ти його знайдеш там, в аптечці. Бо не дуже цікаво спливати кров'ю, наче заколота свиня. А ти, Патрику, негайно зателефонуй у поліцію.